– «Час настав!» – сказав Ейвері. Він думав, що боятиметься. Страх не покидав його, відколи він прокинувся в кімнаті, схожій на його власну, тільки не до кінця. А коли Гаррі Кросс штовхнув його, то й поготів. Але зараз він не боявся. Відчував бадьорість. Була одна пісня, яку його мама вмикала на програвачі, коли прибирала – і зараз він згадав звідти один рядок. Я звільнюся. I shall be released. Пісня написана в 1967-му Бобом Діленом для його гурту The Band. На жаль, панове, Ютуб не дозволяє поставити вам цю пісеньку через авторські права. Він підійшов до дітей з палати А, які вже ставали в коло. Каліша, Нікі, Джорджі Гелен за ним. Каліша взяла одну з них. «Айріс, бідна Айріс, яку можна було б врятувати, якби це сталося хоча б на день раніше». Другу. Жінка, що тримала варту за дверима, викрикнула щось, якесь запитання, але воно зникло в дедалі гучнішому гудінні. З'явилися цятки. Тепер не бляклі, а яскраві, і ставали ще яскравішими». Вогники штазі заповнили центр кола, закрутилися і замиготіли ніби стрічка на вивісті перукарні, линучи з якогось глибокого джерела сили, повертаючись зі свіжими й потужнішими силами. «Заплющте очі!» – уже не думка, а думка – верхи на годінні. Ейвері роздивився, щоб упевнитися, що вони це зробили, і сам заплющив. Він очікував побачити свою кімнату вдома, чи може їхній задній двір з гойдалкою та басейном, який тато надував кожного дня пам'яті. Але ні. За заплющеними очима він, як і всі вони, побачив майданчик інституту. І, можливо, це не мало б дивувати. Так, його там колись штовхнули, і він плакав, чим погано почав ці останні тижні свого життя. Але він тоді завів друзів, гарних друзів. Удома в нього друзів не було. У школі вважали, що він дивак, навіть сміялися з його імені, підбігали і кричали йому в обличчя «Діксон до Ріксон!». Тут такого не було, бо тут вони всі разом. Тут друзі дбали про нього, ставилися як до нормальної людини, і тепер він подбає про них. Про Калішу, Нікі, Джорджа і Гелен. Подбає. А найбільше про Люка, якщо зможе. Заплющивши очі, Ейвері побачив телефон. Той стояв біля батута, перед неглибоким ровом, яким Люк протиснувся, щоб пролізти під огорожою. Старомодний телефон з-за вишки 15 футів. Приблизно 4,5 метрів. Чорний, як смерть. Ейвері з друзями і дітьми з палати А стояли навколо нього. Вогники штазі кружляли яскраві, як ніколи, над набірним диском. Тоді запаморочливо ковзали над його гігантською бакелітовою слухавкою. «Калішо, вперед! Майданчик!» Заперечень не було. Вона відпустила руку Ейвері, але перш ніж у колі з'явилася проріха, яка перервала силу і зупинила цей образ, Джордж перехопив руку Ейвері. Годіння тепер було всюдисущим. Вони його, звісно, чують у всіх тих віддалених місцях, де інші діти, які також стоять колами. Ті діти почули, які мішені, задля вбивства яких дітей і позвозили в усі ті різні інститути. І так само, як ті мішені, діти підкоряться. Єдина різниця в тому, що вони підкоряться, усвідомлюючи це, з радістю. Повстання відбувається не лише тут. Повстання всюди. Джорджа, вперед! Майданчик! Рука Джорджа відірвалась, і його місце зайняв Нікі. Нікі, який називав його Ейвестером, ніби це особливе ім'я, що його можуть використовувати лише друзі. Ейвері стиснув його долоню і відчув, як Нікі зробив те саме. Нікі завжди в синцях. Нікі, який не робив того, що від нього вимагали, і не приймав ті срані жетони. Нікі, вперед! Майданчик! Нік пішов. Тепер руку Ейвері стискала Гелен. Гелен із вицвілим панківським волоссям. Гелен, яка навчила його робити перекиди вперед на батуті І пояснювала, як правильно Щоб ти не вилетів, він розбив свою дурну головешку Гелен, уперед, майданчик! Вона пішла Остання з його тутешніх друзів Але замість неї долоню взяла Кеті Тому прийшов час Ззовні глухий звук пострілів «Будь ласка, тільки б я не запізнився!» Це була його остання свідома думка як особи, як Ейвері. Тоді він приєднався до гудіння і вогнів. Настав час зробити міжнародний дзвінок.